قضِ المَلَ مَتَ وَعْدُرِينِ فَلَقَدْ غَاسَتْ سُفُنٌ الْأَنِينِ قَضِ المَلَ مَتَ وَعْدُرِينِ فَلَقَدْ غَاسَتْ سُفُنٌ الْأَنِينِ وَشَرَعُوا مَرٌّ لَمْ يَزَلْ يجري على بحر يجري على بحر الحني قد الملامة وعذرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhum Cijenjena braćo i poštovani sestre, kao što je najavljeno, danas ćemo progovoriti nekoliko riječi o jednoj, za sigurno bitnoj tematici Odnosno, ova tematika bi trebala da bude bitna za svakog čovjeka muslimana koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan Kako pridobiti ljubav supruge Mnogo je faktora koji su bili razlogom da odaberemo da govorimo na ovu temu. A da nema drugog razloga osim to da kroz razgovor sa mnogim muslimanima doznajemo da kod velikog broja muslimana nešto neštima u braku. Ovo bi sigurno bilo dovoljno. Da nije drugog razloga osim to što u razgovoru sa velikim brojem muslimana doznajemo da dosta muslimana Žali se na probleme u braku, to bi zaista bio dovoljan razlog da čovjek progovori nekoliko riječi o ovoj temi. Ako bi pridodali na to realnost koliko vremena čovjek provodi u kući i ako nema ushađen bračni život, onda to biva razlogom da čovjek prezire boravak u kući, prezire povrata kući nakon napornog dana. Trebalo bi da bude obrnuto, da čovjek žudi za povratkom kući. Njegova kuća bi trebala da bude oaza imana, njegova oaza smiraja u ovim teškim vremenima. S toga mi, cina, braćo i poštovani sestre, spomenuti nekoliko načina kako čovjek može da pridobije ljubav supruge. Kako da vrati sklad bračne zajednici kako da povrati izgubljeno povjerenje. Jer, praćo moja draga i cijenine sestre, velika je uloga porodice u islamu. I ako porodica bude funkcionisala kako treba, zaočekivati je da ona da dobre plodove. A Boga mi, ako ne bude funkcionisala onako kako treba, to zasigurno predstavlja problem za pojedinca i za društvom. Ljubav i međusobno poštovanje supružnika, jedan je zasigurno bitan faktor u ispravnom funkcionisanju ove čelije društva. Braćo moja draga i cijenine sestre, kako da očekujemo u budućnosti dobro odgojenu djecu, koja će sutra biti nosioci ovoga društva, ako život njihovih roditelja nije uskađen kako treba? Nažalost, Nažalost, najveći razlog svih problema i nesuglasica u braku jeste neusklađenost braka na islamskim temeljima. Dosta puta, braćo moja draga, mi se udaramo u prsa kako mi praktikujemo islam, vjeru u svakodnevnom životu. Ali, kada se sklonemo od očiju javnosti i uđemo u kuće, okrećemo drugu stranicu života. O Otom je bi najbolje mogle posljedočiti naše supruge ili naši ukućani. Čudno je kako ako smo tako dobri muslimani, nismo čuli za jedan hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje kaže: "Khairukum khairukum li ahlikum", najbolji među vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Hadis je vrlo Braćo moja draga i cenne sestve, ne ogleda se praktikovanje islama samo u nekoliko, rje, u nekoliko dijela kako to neki misli. Već, islam je, braćo moja draga, celokupan sistem života. Božji poslanik sallallahu alihi wasallam imao je devet žena, devet supruga i to su bile devet kamera koje su radile non stop i koje su nam prenosile ponašanje Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam. I opet, kada pogledamo, vidjećemo kako su supruge Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam opisivale njega, njegov život, njegov moral, njegovu etiku. Pa kaže Aisha radiallahu ta'ala anha Kane huluqo rasuri ilahi sallallahu alihi wasallam el-Qur'an Ahlak, moral Božijeg poslanika sallallahu alihi wasalleme je bio Kur'an. Božiji poslanik sallallahu alihi wasalleme je bio Kur'an koji hoda. Zamislite, braćo moje draga i cijenjene sestre, da mi dopustimo i dozvolimo našim ženama da počnu govoriti o našim lošim osobinama koje one poznaju. Zasigurno bi mogli čuti mnogo toga. Postavimo sebi jedno pitanje i dajmo odgovor na njega. Kako bi svatili, da li smo mi zaista dali našim suprugama njihova prava. Koliko puta, braćo moja draga i cijenine sestre, ovo važi i za žene i za muškarce. Koliko puta kada boravimo negdje u društvu, na ulici, doživimo neku uvredu od nekoga, pa to halalimo, željeći da pokažemo svoj sabur, svoju vjeru, svoj moral. A zamislite, braćo moja draga i cijenine sestre, da istu takvu grešku doživimo od naše supruge. Ili dosta puta da doživimo mnogo manju grešku od te greške koju smo doživjeli od nekoga ko nam možda nije nikakav rod. Vidjeli bi, braćo moja draga, Da ne bi našoj hanumi, našoj supruzi halalili i oprostili onako lahko kako smo to halalili nekome koga možda i ne poznajemo. Da li je, braćo moja draga, ta osoba od koje smo doživjeli uvredu, da li je preča da joj halalimo od naši supruge? Ako je ta osoba musliman, pa i naša supruga je musliman. Znači imamo isti razlog da i našoj supruzi halalimo kao što i ta osoba. Ali vidjet da naša supruga ima mnogo drugih stvari zbog kojih zaslužuje da joj se halali više nego što zaslužuju druge osobe. Tako ćemo naći braćo moja draga da naše supruge nama kuhaju, nama peru, brinu se o nama kada se razbolimo i mnogo drugih stvari koje one samo znaju. Normalno, kada govorimo o ovoj tematici, kao što je najavljeno, postoji tu i druga strana. To jest načini kako supruga da pridobije ljubav svoga muža. Mi ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nekada organizovati posebno predavanje u kojem ćemo obraditi načine na koje supruga Može da pridobije ljubav svoga muža. Kada govorimo o ovoj tematici za sigurno zasigurno je da se obraćamo oženjenoj populaciji, ljudi, ali za sigurno ako i neožejeni budu slušali ovu tematiku, uzeći mnogo koristi jer zasigurno je ženitba nešto što ih čeka u njihovoj budućnosti. Također, Kada govorimo o ovoj tematici, vraćo moja draga i ciljne sestre treba da napomenemo na samom početku jednu stvar, a to je da stvari koje budemo spominjali za sigurno su poznate većini vas. To nije ništa novo, ali problem je vraćo moja draga u tome što mi ne praktikujemo te stvari. Zato, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكَرَةً فَعُلْ مُؤْمِنِينَ Ti opominji, a opomena će koristiti vjernicima. Stog aspekta mi pokušati spomenuti nekoliko načina kako čovjek da pridobije ljubav svoje supruge. Pa prvi od teh načina kako čovjek može da postigne ljubav svoje supruge Jeste da čovjek doziva svoju suprugu na, na, na najlepši način, sa najlepšim imenom koje ona ima. Općenito kada pogledamo, braćo moja draga i cijenine sestre, svi volimo da nas ljudi dozivaju lijepim imenima. Svi volimo kada nas persiraju. Svi volimo kada nas oslovi sa gospodine. Pa makar mi dosta puta iznali da nismo Gospodin Ali, volimo kada nas ljudi oslove sa tom riječum. Zato čovjek ako želi da pridobije ljubav svoje supruge, neka je doziva i neka joj se obraća sa najlepšim imenom koje ona voli. Kada pogledamo u životopis Božijeg poslanika i kada ga izučajemo, Uzimajući iz njega raznorazne koristi, vidjet ćemo, braću moja draga, da je Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, najbolji učitelj, najbolji pedagog, koristio ovu metodu u svom svakodnevnom životu kako bi pridobio ljubav svojih supruga. Pa tako u vjerodostojnom hadisu stoji da je Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, svoju suprugu, Aishu radiju Allahu ta'ala anha, dozivao odmila, ja Aish, Znači, ova riječ u arapskom je kao diminutiv od riječi Aisha. Također, u jednom vjerodostojnom hadisu došlo je da je Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, dozivao Aisha radijallahu ta'ala anha, Ja hume i o crvenkasto Kao što vidite, braću moja draga i ciljine sestre, ovo nije ništa novo. Svi mi znamo ovu realnost, ali... Kao što smo spomenuli, treba nam samo praktikovanja ovih stvari u svakodnjevnom životu. Nažalost, nažalost mi kao da znamo za ovu stvarnost, ali je praktiku, praktikujemo u suprotnom. Mi dosta puta naše supruge dozivamo sa poružnim i pogrdnim imenima. Tako ćemo naći da nekada sestre postavljaju pitanja, vjeskim autoritetima profesorima da iama pa kažu ja i moj čovjek kada smo se tek uzeli moj čovjek je željeći da pridobije moju ljubav koristi tu metodu pa je me dozivao sa imenima sitnih životinja kao što je maca ptičica ili nešto slično tome ali kaže kako je prolazilo vrijeme moj muž je počeo da me doziva imenima malo veći životinja. Ovo je za zasigurno žalostna stvar, ali je sigurno prisutna kod velikog broja muslimana. Drugi način pridobijanja ljubavi supruge jeste ljubaznost i međusobno šaljenje. Mnogo je ljudi, bračo moja draga i cijenine sestre, mnogo je muslimana koji ne znaju šta je tu ljubaznost, ili šaljenje kada je u pitanju njegova supruga. Dosta ljudi misli da su obavezni da obezbijedje samo osnove egzistencije kada je u pitanju njegova supruga, a zaboravljaju duhovnu stranu bračnog života. A ta vraćo, moja draga, duhovna strana bračnog života može... Može biti dosta puta mnogo bitnija nego materijalna strana braka. Jer žena ako zna da je voli njen muž i ako je poštuje možda je spremna i da pati sa njim i da kažemo da bude gladna. Ali žena ako vidi da je njen muž ne poštuje i ako je ne voli onda da bude u najvećem izobilju ona će Priželjkivati rastanak sa tim čovjekom. Pogledajmo cijen na i poštovane sestre Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallame. Pogledajmo njegove obaveze, koliko je samo obaveza imao Božiji poslanik, sallallahu alaihi wasallame, počejuši od toga da je bio predsjednik državi, da je bio vođa muslimana u ratu, da je bio sudija, da je bio otac, da je bio muž, ali poru svih obaveza Boži poslanik sallallahu aleyhi wa sallame najbolji učitel nalazio bi vremena da se našali sa svojim suprugama u hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud od Aisha radijallahu ta'ala anha stoji da je bila jedne prilike sa Božim poslanikom sallallahu aleyhi wa sallame na putovanju pa je Boži poslanik sallallahu aleyhi wa sallame naredio vojsci da idu pa kada su otišli onda je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je pozvao Aishu da se utrkuju, pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha da je ga ona tada pobjedila. Pa prenosi Aisha dalje, kada sam se udebljala, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je pozvao ponovo da se utrkujemo, pa je me pobjedio, pa je kazao, ovo ti je za onu pobjedu. Vidimo, braću moja draga, da Boži poslanik, povrh svih obaveza koje je imao, nalazio bi vremena da se utrkuje sa svojom hanumom. Neka svako od nas postavi sebi pitanje, da li je ikada uradio ovo što je uradio Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallame, da li je se ikada utrkivao sa svojom hanumom, kako bi time pridobio njenu pažnju i njenu ljubav. Zato, cijenini brate i poštovana sestro, slobodno dajmo sebi malo oduška, sebi i svojoj hanumi. Ne mora sve da bude ozbiljno kao da živimo u kasarnoj. Možemo da se malo našalimo sa našim suprugama i vidjet uz Allahovu subhanehu wa ta'ala pomoć da će to uroditi plodom. Da će to povećati ljubav među supružnicima i da će to biti razlogom učvršćivanja bračne zajednici. Treći način pridobijanja ljubavi supruge jeste korištenje metode poklon iznenađenja. Vraću moja draga i cijenine sestre, općenito, opće poznato je da poklon ili hedija ostavlja velikog traga na učvršćavanju veza među ljudima. Kada je ovakva situacija općenito među svim ljudima, onda je sigurno ovo izraženije među supružnicima. A naročito ako se radi o poklonu o kojem muž ne obavijesti suprugu unaprijed. Također, kada govorimo o poklonima i hedijama, treba spomenuti jednu stvar, a to je da nije uslov Da bi čovjek poklonio nekome neku hediju ili neki poklon da to mora biti nešto vrijedno ili nešto veliko. Braćo moja draga, treba da znamo da je svrha poklona da pokaže da čovjek misli o drugoj osobi ili u ovom našem slučaju konkretno da čovjek misli o svojoj supruzi. Da ona svati da ona zaslužuje tu pažnju i da dobije Da kažemo jednu nagradu za trud koji ulaži svakodnevno u hizmetu svome mužu. Također velik trag ostavlja na suprugu ako čovjek kupi svoju supruzi nešto što ona voli i ima potrebu za time, ali ona to nije tražila da joj njen muž kupi. Da žena ima potrebu za nečim i njen muž zna za to, pa joj kupi tu dotičnu stvar, bez da ona traži to od njega, braćo moja draga, to neminovno vodi ka jačanju bračnih veza među suprožnicima. Ona će zasigurno kroz to shvatiti da nije zapostavljena, shvatit će da i njen muž voli, da razmišlja o njenim željama, a to za sigurno i neminovno vodi ka povećanju ljubavi, poštovanja, Poslušnosti među supružnicima. A u osnovi, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada se obraća cijelom umnetu, kaže Teha deu teha međusobno poklone da biste se zavoljali. To jest, ako budete međusobno razmenjivali poklone, to će biti razlogom da se zavolite i da se vaša srca zbliži. Ovaj hadis je vjerodostojan. Četvrti način pridobijanja ljubavi supruge, da čovjek pohvali svoju suprugu pred strancima, a naročito ako su u pitanju njeni roditelji, njena familija ili čak njegovi roditelji. Suprotno to mi, najgore nešto što supruga može da doživi od svoga muža jeste da je kritikuje pred strancima. Možda gore od toga je da čovjek kritikuje svoju suprugu pred njenim roditeljima, pred njenom familijom, a možda još gore od toga je da kritikuje svoju ženu javno pred njegovim roditeljima. Čovjek bi trebao da bude pametan i šta god da se desi da to ne spominje niti rodbini svoje supruge, niti svojoj rodbini. Čak suprotno tome Čovjek bi trebao da hvali svoju suprugu i da je spominje po njenim dobrim osobinama. Jer, braćo moja draga, treba da budemo realni i da razmišljamo o tome da čovjek, ako spominje svoju suprugu po lošim osobinama pred njom, pred strancima, za sigurno to vodi da njegova supruga postane neposlušna njemu, a suprotno tome, ako čovjek želi da popravi Svoju suprugu onda treba da je spominje po njenim dobrim osobinama i to će uz Allahovu pomoć biti razlogom popravljanja eventualnih grešaka. Pjeti način pridobijanja ljubavi suprugu jeste prihvatanje određenih mahana i nedostataka kod supruge. Kada pogledamo u život, vidjećemo ćemo, braćo moja draga i ciljne sestre, da čovjek živeći sa svojom suprugom, Dugi niz godina sigurno će upoznati neke stvari negativne kod svoje supruge, neke slabosti i neke mahane. Ali treba da bude realan i da zna da ta njegova supruga u isto vrijeme ima mnogo, mnogo više dobrih i čestitih osobina od loših osobina. Zbog kojih čovjek neće prekrižiti svoju suprugu, već će biti realan. I nju će gledati kroz prizmu njenih loših i dobrih dijela. A za sigurno je, braćo moja draga i cijene sestre, da svaka žena, a naročito, naročito žene koje se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, koje žive na ku. i želi Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, imaju mnogo više dobrih osobina nego loši. Samo, gdje je problem? Problem je što šeitan, Allahovo proklestvo neka je na njega, dosta puta zaslijepi insana, do te mjere da čovjek zaboravi sve dobre osobine njegove supruge zbog sitnice koja je u datom momentu nije po njegovoj volji. Čovjek znači zbog neke sitne stvari naljuti se i zaboravi sve dobre osobine svoje supruge. Kazi Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an yaj'al Allahu fihi A ako prema njima odvratnost osjetite, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća muškarcima pa kaže: "A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće da odvratnost osjećate prema nečemu u čemu je Allah subhanahu wa ta'ala veliko dobro dao." Zamislite, braćo moja draga i ciljine sestre, kada bi čovjek ili žena uzeo papir i olovku i pokušao da na tom papiru napiše dobre i loše osobine svoje supruge. Vidio bi zasigurno da je dobrih osobina mnogo više nego loših. Ali gdje je problem? Problem je, braćo moja draga, u nama. Dosta puta mi želimo... Idealnu suprugu. Želimo suprugu koja nema nikakvih grešaka. Želimo suprugu koja nema nikakvih nedostataka. A mi dopuštamo sebi da imamo mnogo propusta. Dopuštamo sebi da imamo mnogo manjkavosti. Nije to realnost. Mi ne zaslužujemo da imamo supruge kao što su bile ashabike, a mi nismo kao što su ashabi. Zato čovjek Treba da prihvati svoju ženu onakvu kakva jest i da ne očekuje preko, preokret preko noći. Ako čovjek želi da popravi neke loše osobine kod svoje hanume i kod svoje supruge, onda mora da se naoruža mudrošću, saburom, strpljenjem i da ne požuruje. Šesti način pridobijanja ljubavi supruge jeste da čovjek pomogne svojoj supruzi u kučanskim poslovima. Koliko je, braću moja draga i ciljine sestre, ljudi koji imaju neispravno razmišljanje kada je u pitanju čovjekovo pomaganje supruzi u kučanskim poslovima. Mnogo ljudi, mnogo muslimana, nažalost, smatraju pomaganje supruzi u kučanskim poslovima poniženjem, takozvanim papučarstvom. A kada pogledamo U praksu Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, vidjet ćemo nešto suprotno našem ubjeđenju. Vidjet da je Božiji poslanik, sallallahu alaihi wasallam, povrst svih obaveza koje smo spomenuli da je imao. Jer je bio predsjednik države, jer je bio vođa u ratovima, jer je bio sudija, bio je otac, bio je muž, ali... Povr svega toga nalazio bi Boži poslanik sallallahu aleyhi wasalleme vremena da pomogne svojoj porodici u kućanskim poslovima. U hadisu koji je zabilježio Imam Ahmed od Aisha radijallahu ta'ala anha stoji kada su je upitali šta je radio Boži poslanik sallallahu aleyhi wasalleme u kući rekla je bio je običan insan muzao bi ovce i sam sede bi posluživao. Zamislite, vraćo moja draga i ciljne sestre, Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, najodavranija ličnost na Dunjaluku, nije mu bilo ispod niženja da on sam sebe poslužuje, da on muze ovcu, da on sam sebi krpi odjeću. Također u hadisu kojeg je zabilježio imam Bukhariđ, da je Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, Hizmeti o svojoj porodici, pa kada bi nastupilo namasko vrijeme, kada bi začuo ezan, izašao bi na namaz. Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, hizmeti i pomaže svojoj porodici. Pa zar mi, kao muslimani, koji se trudimo da u svakodnevnom životu praktikujemo ovu vjeru islam i da slijedimo Božih poslanika, sallallahu alihi wasallam, da nam bude isponiženja, da našim suprugama kada pomognemo nešto u kućanskim poslovima. sigurno ako bi čovjek, ako bi se ponašao ovako, zasigurno bi to bio razlog jačanja bračnih veza i pridobijanja ljubavi svoje supruge. Sedmi način pridobijanja ljubavi supruge jeste da čovjek pazi i poštuje njenu rodbinu. I da ne zabranjuje svojoj supruzi posjetu i obilazak njene rodbine. Općenito braću moja draga, kada pogledamo u ciljeve ove naše plemenite vjere, vidjet da ova vjera zagovara lijepo obhođenje sa onima koji nas okružuju. Pašta je onda sa onima koji nas okružuju, a sa njima smo dodatno vezani tazbinskim vezama? tako pametan insan čovjek musliman pokušaće da se potrudi da kada su u pitanju njegovi odnosi naspram osoba s kojima je vezan tasbinski vezom pokušaće da se prema njima lijepo ponaša za sigurno ovo lijepo ponašanje prema njima biće razlogom mnogih koristi prema njemu pićemo spomenuti samo neke od njih Prva od tih koristi jeste da će time čovjek pridobiti ljubav svoje suprugi. Mi smo dosta puta nerealni. Tražimo od naših supruga da poštuju, da vole i da paze našu rodbinu, da poštuju i da paze naše roditelje, a mi u dosta slučajeva ne poštujemo roditelje naše supruge, a da ne govorimo o daljoj rodbini naše suprugi. Također druga korist Od toga da čovjek poštuje i pazi rodbinu svoje supruge jeste da će on time postati autoritet kod njih i time će otvoriti d vrata misionarstva i dave kod njih. Biće u mogućnosti da sutra te ljude pozove u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ili da im pojasni neke stvari vezane za vjeru a je oni možda ne poznalju. Osmi način pridobijanja ljubavi supruge jeste i to da čovjek uzme u obzir supruginu ljubomoru i da pokuša da svati svoju suprugu zbog toga. Treba da znamo, braćo moja draga, Da ljubomora ženi nije kao ljubomora muža, već je ona nešto drugo, teže je kontrolisati nego ljubomoru muža. Žene dosta puta budu ljubomorne na stvari na koje ne bi trebale da budu ljubomorne. I u toj situaciji se nerijetko dešava da žena gubi kontrolu nad sobom, tako bi čovjek trebao da prepozna te situacije i trebao bi da uvažava te greške koje su nastale razlogom buženja ljubomore kod njegove supruge. Pogledajmo Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame, onoga koji je uzor u našem životu. Jedne prilike Božih poslanik sallallahu alaihi wasallame je bio kod Aisha radi Allahu ta'ada anha. Tu je bilo i drugih ljudi, njegovih gostiju, Ta pa je jedna druga žena, Božiji poslanika sallallahu alihi wasalleme, poslala zdjelu u kojoj je bilo nešto hrani. Pa kada je to vidjela Aisha radijallahu ta'ala anha, u čioj kući je bio Božji poslanik sallallahu alihi wasalleme, uzijela je zdjelu i razbila je od zemlju. Zamislite, braćo moja draga, neka svako od nas postavi sebi pitanje kako bi reagovo, reagovao naspram svoje supruge da mu se desi nešto ovako. Da ima goste i da neko pošalje hranu njemu u prisustvu gostiju da dođe njegova supruga i da taj tanjir razbije pred njima od zemlju. Kako bi se mi ponašali? Neka sebi svako postavi pitanje, a odgovor neka sačuva za sebe. Ali pogledajmo kako je Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, kako je se ponašao u ovoj situaciji. Kaže Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, Dvije riječi samo, nije se ražljutio, već je samo kazao um mukum. Probudila je se ljubomora kod vaše majke Zamislite, braćo moja draga, Ovi moralnih osobina Božih postanika sallallahu vaselene, koje bi trebale da se nađu kod svakog od nas samo dvije riječi o ovako teškoj situaciji Boži poslanik, sallallahu aleyhi ve selleme, samo kaži Gārat ummukom, probudila je se ljubomora kod vaše majke. Devjeti način pridobijanja ljubavi supruge jeste, vraćo moja draga, da čovjek ne smatra da je on uvijek u pravu. Suprotno ovome, je, jedan od načina buđenja mržnje i problema u porodici jeste to Nažalost, nešto što je kod nas za sigurno mnogo puta prisutno, to da muškarci uvijek smatraju da su oni u pravu, a da su supruge uvijek u krivu. Čovjek musliman, sledbenik Božjih poslanika sallallahu alaihi wa sallame, trebao bi da bude pravedan. I da kada se desi neki problem, da bude spreman da pogleda istini u oči. Pa ako je on bio razlogom nekog problema, Treba da budi spreman da prizna počinjenu grešku. Treba da pokuša da se ta greška više ne ponavlja. Jer svi mi, muškarci, kažemo svojim suprugama, kada napravi neku grešku, možemo tolerisati da se desi neka greška jednom, ali nemoj da se ta greška ponavlja. Tako mi govorimo našim suprugama. Pa šta je razlika između muškarca i supruge? Ako čovjek pogreši, trebao bi da se trudi da se ta greška više ne dešaji. Također, ako čovjek napravi neku grešku u kojoj je uvrijedio svoju suprugu, svoju hanumu, trebao bi bogami i da traži halala, jer ako si cijeni brate i poštovana sestro, bio spreman ili bila spremna da uvrijediš svoga supružnika, Onda budi spreman i pobjedi svoju dušu, iako znam da to nije lahko, budi spreman, pobjedi šeitana i zatraži halala od svog supružnika. Jer ako bi bio spreman da zbog iste greški zatražiš halala od nekog ko nije toliko blizak tebi kao tvoj supružnik, onda budi spreman da zatražiš halala i od svog supružnika. A to, braćo moja draga, da se dešaje među nama, sigurno bi to povećalo ugled supružnika jednih kod drugih. Ako bi čovjek zatražio halal od svoje supruge, kada pogreši, to bi sigurno povećalo njegov ugled, njegov autoritet kod njegove supruge, ako je ona vjernica i ako se guji Allah subhanahu wa ta'ala. I ne treba čovjek da smatra tu stvar poniženjem To je očetana, Allahovo prokljestvo neka je na njega. Zato kažemo, zasigurno je problem da ljudi, muškarci, smatraju da su oni uvijek u pravu, a da su žene uvijek u krivu. Jeli li to, braću moja draga, ona realnost i ona pravda koja, kojoj nas uči ova plemenita vjera, islam? Poslušajmo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže... يا ايها الذين امنوا قوموا انفسكم واهليكم نارا odnosno يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين اويرنيتي будите овие праведни Poslushajte braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala poziva vjernike da uvijek budu pravedni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Svjedočite Allaha radi, pa makar to bilo protiv vas samih ili roditelja ili rodbine. Jeli pravda to da čovjek uvijek smatra da je on u pravu, a žena u krivu? Jeli to pravda?" kojoj nas poziva Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu gdje kaže ovdje jednici budite uvijek pravednim deseti način pridobijanja ljubavi supruge jeste davanje ženi nešto od imetka za njene lične potrebe treba čovjek braćo moja draga da da svojoj supruzi nešto od imetka i da to bude u njenom vlasništvu da ona raspolaže time kako hoće jer braćo moja draga čovjek musliman ne bi trebao da dovede svoju suprugu u situaciju da ona mora da ukrade nešto i uzima nešto od njegovog imetka bez njegove dozvole Kao što smo spomenuli, cijena braćo i poštovane sestre, deseti način pridobijanja ljubavi supruge jeste da čovjek, muž, da svojoj supruzi nešto od njegovog imetka za njene lične potrebe. Da to bude njeno vlasništvo i da ona raspolaže time onako kako ona mislim. Jer, braćo moja draga, kao što smo spomenuli, Ne bi čovjek trebao da dovodi svoju suprugu u, ti, u tu situaciju da ima potrebe za nekim stvarima, pa da mora da tajno ili da kažimo krađom uzima imetak svoga supruga. A treba da znamo da je šerijat također dozvolio to ako čovjek ne daje svojoj supruzi dovoljno imetka, da ona smije da uzme od njegovog imetka onoliko koliko je potrebno, kao što je se desilo Božim poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, kada je došla žena Ebu Sufijana radijallahu ta'ala anhu, hadis kojeg su zabilježili Buharija i Muslim, pa je se požalila na škrtost Ebu Sufijana, pa je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame uzmi sebi i svome djetu onoliko koliko vam je potrebno. Zasigurno ako čovjek postupi ovako i ako da svojoj supruzi nešto od imetka, da to bude njeno lično vlasništvo i da ona raspolaže time kako god ona hoće, to će uz Allahovu subhanehu ota'ala pomoć biti jedan razlog ojačavanja bračnih veza, jačanja povjerenja među supružnicima i jačanja, pridobijanja ljubavi supruge. Jedanajesti način pridobijanja ljubavi supruge jeste i to da čovjek pazi na ženino zdravlje i da ne bude nemaran u njenim zahtjevima za odlazak doktorici. Čovjek bi trebao da zna da je žena po prirodi slabija od čovjeka. Tako bi čovjek trebao Da pokuša da se suosjeća sa svojom suprugom, ako sazna da je bolesna i da ima problema, zdravstveni da ispunji njene zahtjeve i da je odvede doktorici. Jer, braćo moja draga, suprotno to mi, ako čovjek ne ispuni zahtjeve svoje supruge da ode doktoru, mogao bi izazvati neželjene posljedice, mogao bi da... Dovede svoju suprugu u situaciju da ona pomisli kako čovjek ne voli nju, kako se ne brine o njenom stanju, kako je ona zapostavljena, kako on želi da je se kutariše, pa kako bi nakon njene smrti možda oženio neku drugu, jer treba da znamo da šetan u tim situacijama prilazi osobama i možda im došapne svašta. Zato čovjek bi trebao da pazi na stanje svoje supruge kako ne bi proizvele njegova nepažnja neke negativne posljedice. 12. način pridobijanja ljubavi supruge jeste, braćo moja draga, zajedničko podpomaganje u rađenju dobrih dijela. Zasigurno jedna od stvari koja ojačava i učvršćuje Bračnu sreću jeste i to da se supružnici potpomažu u rađenju dobrih dijela. Zasigurno je mnogo, mnogo načina kako da se supružnici potpomažu u rađenju dobrih dijela, ali možemo spomenuti primjera radi to da čovjek i supruga se dogovori da svaki dan zajedno uče Kur'an ili da zajedno čitaju neke islamske knjige, kao što je, na primjer, knjiga Rijadu Salihin ili neke druge knjige. To će, vraću moja draga, zasigurno biti razlogom jačanja bračnih veza i to će pojačati njihovu međusobnu ljubav. Allah subhanahu wa ta'ala će podariti svoj blagoslov među njih. I na kraju, vraću moja draga, zadnji način, Na koji čovjek može da pridobije ljubav svoje supruge i da pokaže, svoje, da pokaže svoju ljubomoru prema njoj jeste to da pokaže ljubomoru prema svojoj supruzi. Koliko je muslimana nažalost, nažalost koji nemaju, hajda kažemo, ni truna ljubomore u svome srcu. Možda se neko i naljuti i ne složi sa nama, ali kako čovjek može da vjeruje da u nečijem srcu postoji ljubomora, a on zajedno sa svojom suprugom izlazi u grad, a ona više je ne neobučena nego obučena. Ili kako čovjek može dozvoliti svojoj supruzi da radi u kafani ili u nekoj diskoteci. Kako čovjek može dozvoliti svojoj supruzi da takva neispravno šerijatski obučena izlazi na ulicu, izlazi namirisana, a znamo da Boži poslanik sallallahu alihi waseleme poredi ženu koja izlađe na ulicu namirisana sa ženom koja je počinila blud. Zavisite braću moja draga, Boži poslanik zabranjuje ženi da iziđe na ulicu namirisana. A šta je onda sa našim Ženama, muslimankama koje kao što smo kazali više su otkrivene nego što su pokrivene. Tako to je jedan od načina kako čovjek da pridobije ljubav svoje supruge da joj dokaže da ona vrijedi za njega samo. Da on nije oženio tu ženu da je drugi gledaju veći je oženio zbog sebe. Na kraju molimo Allah subhanehu wa ta'ala da nas učvrsti u njegovoj vjeri molim ga subhanehu wa ta'ala da pomogni muslimane na svakom mjestu i molim ga subhanehu wa ta'ala da nas uvede u jennet nagradu koju je obećao iskrenim vjernicima i na kraju subhaneke Allahumme vebi hamdike eshedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilajk sufunul amini ud din لقد رست سفن الأمين وشرع عمري لم يجري على بحر الحمين وشرع عمري لم يجري على بحر الحمين